А все ж це не надто сприяло успіху поточного починання. Однак із виявленням пропажі пістолета події перейшли в нову фазу. Нік більше не сприймала цю історію як такий собі потішний жартик. Вона й досі ставилася до неї легковажно, бо такі вже мала вдачу та кредо не перейматися ну просто нічим але її манера триматися відчутно змінилася. Міс Баклі відійшла від бюро і, присівши на бильце крісла, замислено насупилася. Дивно, зауважила вона, а Пуаро обернувся до мене. Ви не забули, Гастінгсе, ідейку, про яку я згадував? Ну і ось, він підтвердився, мій невеличкий здогад, Припустимо, що мадмоазель знаходять на землі в саду готелю з вогнепальною раною. І то, можливо, виявляють аж за кілька годин. Народу ж, бо там ходить зовсім мало. А поруч руки покійної, так, наче щойно випав із долоні, лежить її власний пістолет. Славна мадам Елен... Поза сумнівом упізнала б його, і тут, звісна річ, почалися б припущення про тривожність або про безсоння. Нік неспокійно пересмикнулася. «Ай, правда, я до смерті психована, всі кажуть, що в мене розладнані нерви. Еге, от і тут повторили б те саме, і винесли б вердикт самогубство. На зброї дуже, до речі, знайшлися б тільки ваші відбитки». Так усе на позір було б дуже просто та переконливо. «Страшенно захопливо!» – кинула Нік. «Але, як радо зауважив я, не те, щоб захопленим тоном!» Мій друг Бельгіц прийняв сказане у традиційному сенсі, на який вона й сподівалася. «Чи не так? Але ж ви розумієте, мадмуазель, це не повинно повторитися!» Так, чотири замахи закінчилися невдачею, але п'ятий може увінчатися успіхом. «Готуйте катафалк на гумовому ходу!» – промимрила дівчина. «Але ось де ми, мій друг і я, щоб не допустити цього!» Я відчув вдячність за це його «ми», бо Пуаропо декуди мав звичку взагалі забувати про моє існування. «Так, – утрутився я». «Вам не варто хвилюватися, міс Баклі, ми вас захистимо!» «Це страх, як мило, з вашого боку», – відказала вона. «Гадаю, вся ця історія неймовірно цікава, аж дух перехоплює!» Дівчина й досі зберігала свою безжурну відсторонену манеру, але в її очах, здалося мені, проступила стурбованість. «І перше, що нам слід зробити», – сказав детектив, – «Це опитати вас!» Він сів і по-дружньому їй усміхнувся. «Почнемо, мадмозей, із традиційного запитання. А все ж, у вас є вороги?» Нік якось ледь не з жалем похитала головою. «Боюся, ні!» – вибачливо сказала вона. «Гаразд, тоді ми відкидаємо таку можливість. І натомість поставимо інше запитання». Як у кіночі детективному романі. Кому вигідна ваша смерть, мадуазель? І гадки не маю, промовила дівчина. Тому то все і в це й, видається, аж такою маячнею. Є, звісно, цей клятий старезний хлів, заставлений, перезаставлений, до ручки та з дахом, що тече, на додачу, але в стрімчаку під ним. Ніяк не можуть критися поклади вугілля або ще чогось привабливого. То, кажете, будинок заставлений? Он як. Так, мені довелося віддати його під заставу. Бачите, яка справа. Два податки на спадщину, та ще й ледь не поспіль. Шість років тому помер спершу дідусь, а затим невдовзі й брат. Це й стало, вважайте, останнім ударом по моєму фінансовому добробуту. А ваш батько? Він повернувся з війни інвалідом, а в дев'ятнадцятому захворів на пневмонію і помер. Матері не стало, коли я була ще малям. Ми тут жили з дідусем. Вони з батьком не надто ладнали, і це мене не дивує, тож тато визнав за зручніше збагрити мене йому, а сам подався блукати світом, нічим не обтяжений. Джеральд так звали мого покійного брата. Теж не ладнав із старим ніком. Я, напевно, скажу вам, і сама б із ним не зжилася, якби народилася хлопчиком. Мене врятувало, що я дівчинка. От і чула, що я його зменшена копія. І успадкувала дідівський дух. Вона розсміялася. Гадаю, він був іще той старий гріховода. От тільки страшенний везунчик. В окрузі ходили чутки Наче все, чого він торкався, відразу ж перетворювалося на золото. Але азартні ігри робили своє, і дідусь знову спускав усе дощенто, а після смерті не залишив майже нічого, крім ось цього будинку і землі. Коли він помер, мені сповнилося 16, а Джеральду було 22. Брат загинув в автомобільній аварії всього три роки тому, і дім відійшов мені. А після вас, мадемуазель, хто ваш найближчий родич? Чарльз, мій кузен. Чарльз Вайс, тутешній юрист. Дуже статечний, добропорядний, але страшенний зануда. Дає мені добрі поради і силується приборкати мої екстравагантні смаки. Він веде ваші справи, еге ж? Ну, можна назвати це і так, коли хочете. У мене не так багато справ, які треба вести. Він влаштував усе для застави будинку і ще примусив мене здати в оренду сторожку. Ага, сторожка, я саме збирався запитати вас про це. Її здали? Так, якимось австралійцям. Їхнє прізвище Крофт. Такі, знаєте, відкриті душі, ну і все інше докупи. Проходу від них немає, завжди приносять черешки, селери, іскороспілий горох, жахаються з того, який запущений парк. Вони, власне, досить набридливі, а надто він, такий збіса люб'язний, що й словами не передати, а вона бідолашна каліка і день при дні пролежує на дивані, так чи інак, а вони платять оренду, і це, зрештою, найголовніше». Скільки кров ти тут прожили? Ой, щось із півроку. Ясно, так, а крім цього вашого кузена, до речі, по батькові чи матері? По матері її звали Еймі Вайс. Чудово, так от, як я й говорив, крім цього кузена у вас є інші родичі. Кілька багато юрідних сестер, теж баклі у Йоркширі, і більше нікого? «Ні душі!» «Вам, мабуть, самотньо?» Нік витріщилася на Пуару. «Самотньо? Оте ще! Я тут, знаєте, мало буваю, живу здебільшого в Лондоні, а з ріднею клопоту не оберешся. Вічно вона докучає і суне носа не у свої справи. Значно веселіше бути самій по собі. Тоді не марнуватимо на вас співчуття. Бачу, ви дуже сучасна, мадемуазель». «Ну, а як щодо челяді?» «Ого, як шикарно звучить!» «Елен, от і вся моя челядь!» «Ну, і ще її чоловік, який начебто садівник, а втім не надто хороший!» «Плачує їм, щоправда, суші сльози, бо дозволила дитині жити з ними!» «Елен обслуговує мене, коли я наїжджаю сюди, а вечірки ми готуємо всі гуртом, допомагаємо, хто чим зможе!» Найближчу я влаштовую в понеділок, адже наступного тижня почнеться регата. У понеділок? А сьогодні субота. Так, так. Тепер, мадмозель, поговоримо про ваших друзів. Скажімо, тих, з якими ви сьогодні ланчували. Ну, Фредді Райс – це та білявка, моя, напевно, найкраща подруга. Життя в неї не склалося, вискочила за худобину – Яницю наркомана і взагалі неописаного придурка. Довелося піти від нього рік чи два тому. Відтоді й тиняється, як неприкаяна. Я щиро бажаю їй отримати розлучення і вийти за Джима Лазаруса. Лазаруса? Це часом не родич антиквара з Бонд-стріт? Так, Джим його єдиний син. Гроші у нього, звісно, кури не клюють. Бачили оту його машину? Він, звісно, річ єврей, але дуже пристойний хлопчина і сильно прив'язаний до Фредді. Вони ледь не скрізь з'являються разом. Вікенд вони пробудуть у Маджестику, а в понеділок завітають сюди на вечірку. А як же чоловік, місіс Райс? Той недоумок. О, він давненько ніде не з'являється. Ніхто не може сказати, куди він подівся. І це ставить Фредді у страшенно лажеве становище. Не розлучиться ж вона з чоловіком, який невідомо де. Ну, звісно, відолашна Фредді у задумі мовила Нік, безталанниця, якось уже все майже владналося. Вона виловила чоловіка і поставила перед фактом, а той сказав, що нітрохи не проти. От тільки йому банально бракує готівки, щоб привести якусь повію в готель. Усе скінчилося тим, що Фреді розшедрилася, а той узяв грошики, і тільки його й бачили. І досі ні слуху, ні духу вчинив, як падлюка, ось як це називається. «Боже, милосердний!» – вигукнув я. «Мій друг Гастінгс шокований!» – пояснив Пуаро. «Вам, мадемуазель, варто бути обачнішою. Розумієте, він старомодний!» Тільки но повернувся з відкритих всім вітрам просторів прерії, чи як їх там називають, і ще тільки має познайомитися з прозою наших днів. «А що, нема чого тут шокуватися», – сказала міс Баклі, зробивши великі очі. «Ну, тобто всім відомо, що такі людці трапляються. Хіба не так? А все ж я називаю їхні фокуси паскудством». Гропашній Фредді стало тоді так збіса скрутно, що вона не знала, куди дітися. Так, так, зовсім не гарна історія. А що ваш інший приятель, мадмозель, славний старпом-челенджер? Джордж? Його я знаю все життя. Ну, останні років п'ять точно. Він хороший хлоп. І хочеш, щоб ви пішли за нього, егеш? час від часу він заводить про це мову, перед світанком чи після другої склянки портвейну. Але ви жорстокосердна і невблаганна. Яке пуття могло б вийти з того, якби Джордж і я побралися? Ми з ним обоє зосталися на бобах, а ще із Джорджем від нудьги помреш. Усі ці його командний дух і старе добре виховання... Йому ж бо, зрештою, без п'яти хвилин сорок. Від такого зауваження мене дещицю пересмикнуло. Він, власне, вже однією ногою в могилі, сказав на це пору. О, мадмозель, не зважайте на мене, я старий пень, ніхто, і звуть мене ніяк. А зараз розкажіть мені детальніше про всі ті випадковості, наприклад, про історію з картиною. Її знову повісили на місце на новому шнурі. Можна піти і подивитися, коли хочете. Нік вивела нас із кімнати, і ми подалися за нею. Картина, про яку йшлося, становила собою олійне полотно у важкій рамі і висіла прямо над узголів'єм. Пробурмотівши з вашого дозволу, мадмуазель, порозкинув туфлі й заліз на постелю. Він уважно оглянув картину та шнур, обережно з'ясував її вагу і, вишукано насупившись, спустився. Щоб таке звалилося на голову? Ну ні, тут приємного мало. А шнур, на якому вона висіла раніше, був, як і цей, дротяним кабелем? Так, але тоншим. Цього разу я звеліла взяти цупкіший. Вас можна зрозуміти». «А ви оглядали розрив? Його краї були потерті?» «Здається, так. Та я не надто придивлялася. Чого б це раптом?» «Цілком слушно. Як ви кажете, чого б це раптом? А все ж мені б дуже хотілося поглянути на той шнур. Він десь у вас зберігся?» «Обривки так і лишалися на картині. Гадаю, чоловік, який чіпляв новий, просто зняв і викинув зношений». Шкода, хотів би я побачити його. Ви все ж не думаєте, наче йдеться про звичайну випадковість. Але ж іншого пояснення й бути не може. Це могла бути і випадковість. Тут неможливо сказати напевно. А от пошкоджені гальма у вашій машині, їх на випадковість не спишеш. Як і той камінь, що скотився з кручі. Я бажав би подивитися, де саме це сталося. Нік вивела нас у парк і підвела до краю стрімчака. Внизу під нами блищало синява море. До нього крутою скелею спускалася важкопрохідна стежина. Міс Баклі показала точне місце, де трапився інцидент, і Пуаро задумливо кивнув. А відтак запитав, «Як можна пройти до вас у парк, мадмозель?" «Крізь головну браму повсторожку». Далі є вхід для постачальників, хвіртка в огорожі на півдорозі до неї. Потім іще одні воріться, тут зовсім поряд на краю урвища. Вони виходять на доріжку Серпантин, яка веде від того пляжу до Маджестика. Ну а крім того, можна, звісно річ, майнути навпростець крізь лаз у живоплоті і далі через сад при готелі. Туди я й пішла сьогодні вранці, як не крути, а зрізати садом, це найкоротший шлях до містечка. А ваш садівник де він зазвичай працює? Ну, здебільшого він порається на городі або сидить у повіці для реманенту й удає, наче гостриться катера, тобто з іншого боку будинку. Тож, якщо хтось зайшов би сюди і спихнув той валун, його навряд чи помітили б. Нік раптом дрібно здригнулася. Ви що? «Дійсно, гадаєте, наче сталося саме так?» – запитала вона. «Мені якось не віриться, по-моєму марно було й намагатися». Поро видяг із кишені кулю і знову глянув на цю знахідку. «Це не дрібниця, мадмозель. «То, певно, був якийсь псих?» «Можливо, таке цікаво обговорювати, відпочиваючи після обіду». Чи всі злочинці насправді психічно хворі? Існує ймовірність, що їхні сірі клітинки дещо неправильно сформувалися. Так, це цілком вирогідно. Але тут уже лікарям карти в руки. Що ж до мене? Переді мною стоїть інше завдання. Я дбаю не про винних, а про безвинних, про жертв, а не про злочинців. І от тепер, мадемуазель, Мене турбуєте ви, а не ваш невідомий нападник. Ви молода, вродлива, сонце сяє, світ прекрасний, попереду у вас все життя і кохання. Тож усім цим я й опікуюсь, мадмазель. Скажіть, оці ваші друзі, місіс Райс і містер Лазарус, скільки вони тут пробули? Фредді дісталася в наші краї у середу, зупинилася на кілька ночей у якихось людей неподалік, «Те вістока. Сюди приїхала вчора, а Джим, гадаю, крутився неподалік. Астарпум – челенджер. Він живе в Деванпорті, А сюди наїжджає машиною, коли може, здебільшого на вихідних». вновь ми саме йшли назад до будинку, аж раптом він, порушуючи мовчанку, спитав. "Мадмозель, у вас є подруга, на яку можна покластися?» Є, Фредді. А крім місіс Райс? Ну, не знаю, напевно, знайдеться. А чому ви питаєте? Бо хочу, щоб ця подруга приїхала до вас, і то негайно. Он як. Ніх, схоже, на мить другу розгубилася і задумливо помовчала. А відтак невпевнено припустила. Може, Меггі? Її, гадаю, вдалося б виманити. «А хто така Мегі? Одна з моїх йоркширських козин. Їх там кодло, Родина священника, знаєте? Ми з нею майже однолітки, і влітку я зазвичай запрошую її сюди погостювати. Хоча вона справжня зануда, одна з тих снотливих дівуль із зачисками, які тепер випадково повернулися в моду. Цього року я сподівалася обійтися без неї. У жодному разі, ваша кузина, мадмуазель, підійде якнайкраще. Я саме когось такого й мав на увазі. Хараст, зітхнувши, змирилася місць Баклі. Напишу їй, бо хоч убити, не знаю, кого б іще можна отак узяти і вичепити. У кожного свої плани, а от вона неодмінно приїде. Якщо тільки не переб'є пікнік для хлопчиків із церковного хору, або бенкет з нагоди свята матерів. Але що вона тут, по-вашому, робитиме? Ви зможете влаштувати, щоб вона спала у вашій кімнаті? Думаю, так. А їй не здасться дивним це прохання. О, знаєте, коли, здається, Мегі хреститься, а решту часу діє заповзято і без вагань. По-християнському – з непохитною вірою. Гаразд, я дам їй телеграму, мовляв, приїжджаю у понеділок. А чому не завтра? Недільним потягом? Вона подумає, що я тут при смерті лежу, коли таке прочитає. Ні, я б сказала у понеділок. А ви збираєтеся розповісти їй про жахливу долю, що нависла наді мною? Побачимо. А ви все жарти жартуєте. Радий бачити, що мужності вам не бракує». «Ну, це якось відволікає», – промовила Нік. Щось невловиме в її тоні вразило мене, і я зацікавлено звів на неї очі. З'явилося таке відчуття, наче вона чогось не договорює. Тим часом ми знову зайшли у вітальню, і Пуаро саме вертів у руках газету, що лежала на дивані. «І ви таке читаєте, мадмуазель?» – запитав він зненацька. Тут теж ні Геральт? Радше проглядаю. А розгорнула, бо дивилася прогноз припливів. Його там щотижня друкують. Ясно. До речі, мадемуазель, ви часом не складали заповіду? Склала. Десь із півроку тому. Перед тим, як лягати під ніж. Що ви таке говорите? Як це під ніж? На операцію. Аппендицит видаляти. Хтось був сказав, що мені варто скласти заповіт, от я і склала, зате відчула себе неабикем. І які ж він містить розпорядження? Будинок я залишила Чарльзові. Ну, а крім нього, мало що могла заповісти, однак усе, що все-таки знайшлося, залишила Фредді. Хоча мені, зрештою, здається, що як це їх. Боргові зобов'язання перевищують вартість спадщини, по відсутнім виглядом кивнув. Тепер я, мадмозель, піду. До зустрічі, пильнуйте. Чого? спитала та. Ви, дівчино розумна, думайте сама. Так, це найвразливіший момент. Звідки ж очікувати небезпеки? Хто знає, але довіртеся мені, мадмозель. За кілька днів я докопаюся до правди. А доти, остерігайтеся, отрути, бомб, пострілів із револьвера, автомобільних аварій і стріл, вмочених у потаємне зілля індіанців із Південної Америки, докінчила гостроязика міс Баклі. Мудмозель, не насміхайтеся над собою, серйозно сказав Пуаро. Дійшовши до дверей, він зупинився і запитав. — До речі, скільки пропонував містер Лазарус за портрет вашого дідуся? 50 — П'ятдесят фунтів. — Ого! — вигукнув детектив, озирнувшись, і пильно подивився на темне похмуре лице над каміном. — Але, як я вам і казала, мені не хочеться продавати старого. — А вже ж! — замислено промовив мій друг. «А вже ж, я розумію!» «Куаро, – сказав я, щойно ми вийшли на дорогу, – є одна річ, про яку вам треба знати». «І що ж це за річ, мій друже?» Я переповів йому те, що почув від місіс Райс, мовляв, із машиною проблем не було. «От тобі й це цікаво!» «Існує, звісно, тип марнославних істериків» які прагнуть привернути увагу до своєї особи чудесним уникненням гаданої смерті і розповідатимуть вам дивовижні історії про те, чого ніколи не бувало. Так, він добре відомий, цей тип. Такі люди навіть здатні заподіяти собі серйозні телесні ушкодження для підкріплення цих своїх вигадок. Ви ж не думаєте, наче... Мадемуазель Нік, одна з них... «Ну ні! Ви ж помітили, Гастінгсе, з якими величезними труднощами нам вдалося переконати її в реальності небезпеки? І як вона до самого кінця ламала комедію на іронічного скепсису? Вона у своєму репертуарі, ця крихітка, як і все її покоління. Але слова мадам Райс викликають цікавість. Чому вона таке сказала?» нащо навіть якби це була правда який непотрібний крок ба навіть незграбний так погодився я ви маєте рацію як на мене цілком безпричинний приплила це до розмови ні до ладу ні до прикладу дивно так дуже дивно люблю коли вони з'являються такі ось чудернацькі фактики вони важливі бо вказують шлях Шлях. І куди ж він веде? Оце ви спитали, як воко влучили, славний мій Гасінгсе, куди? А й справді, куди? Гай, гай, цього ми не дізнаємося, аж доки не здолаємо його. Скажіть, поаро, поцікавився я, чому ви наполягли на приїзді кузини? Детектив, спинившись від хвилювання, посварився на мене пальцем. «Ви тільки подумайте, – вигукнув він, – замисліться на хвилиночку, Гасінгсе, Яку фору має зловмисник? Як міцно в нас зв'язані руки? Відшукати вбивцю, коли злочин уже скоєно? Це надто просто. Чи принаймні це просто для такого вмільця, як я? Нападник, так би мовити, ставить свій підпис під скоєним». Але тут злочин і ще не відбувся. Навіть більше, нам його і не треба. А розслідувати ще не скоєне вбивство це й справді становить неабиякі труднощі. Яка наша найперша мета? Убезпечити мадмозель. А це нелегко, Гасінгс. Ні, а не скилочки нелегко. Ми не можемо пильнувати над нею вдень і вночі. Чи хоч би прислати полісмена у формених черевиках, який робитиме те саме за нас? У спальні молодої дами нічний пост не влаштуєш, це не справа, а суцільні палки в колеса. Ми можемо зробити лиш одне ускладнити вбивці завдання, звеліти мадмоазель остерігатися і приставити до неї безстороннього свідка. Щоб обійти ці дві перешкоди, знадобиться непересічний розум. Він змовк, а відтак зовсім іншим тоном додав. «Але чого я боюся, Гастінгсе? Ну-ну, чого я боюся, то це того, що вбився і справді має непересічний розум». Поро, сказав я, – ви змушуєте мене всерйоз нервувати. Я й сам нервуюся». «Послухайте, друже мій, та газета, тутешній Віклі Геральд. Вона була розгорнута і загнута. На чому б ви думали? На коротенькій замітці, у якій зазначалося серед поточних постояльців готелю «Маджестик» значаться Еркюль Пуаро та капітан Гастінгс. Припустимо, просто припустимо, що хтось прочитав цю звістку». Він знає моє ім'я, воно відоме кожному. Але не місбаклі, зауважив я з посмішкою. Вона шалапутка, тому не рахується. Серйозній людині, злочинцю, воно добре відоме. Він має злякатися, насторожитися, почати мучитися за питаннями. Після трьох замахів на життя медмуазель в околиці з'являє Еркюль Пуаро. Чи спроста такий збіг? Запитує він себе, і неминуче побоюється, що це ніякий не збіг. І що ж він зробить тоді? Замете сліди й заляже на дно, припустив я. Так, так, або ж, якщо йому справді не бракує сміливості, завдасть удару швидко, не гаючи часу. Не встиг я не вести довідки, аж тут, бац, мадемуазель мертва. От як учинить сміливість. Але чому ви гадаєте, що ту замітку читав хтось інший, а не сама Міс Баклі? Бо вона не читала її. Коли я назвався, моє ім'я нічого їй не сказало, Навіть не здалося знайомим. Вираз її обличчя залишився незмінним. А крім того, вона сама нам сказала, що розгортала газету, Бо дивилася прогноз припливів і нічого більше. Ну от, а на тій сторінці його не було. То ви гадаєте, що хтось у будинку? Хтось у будинку чи той, хто має доступ туди. Останнє зовсім не важко. Його двері відчинені для всіх. Друзі місь з поза сумнівом, то вчуться там, коли кому забажається. Ви маєте якісь догади чи підозри? Пороби сило скинув руки. Жодних. Хоч яким є мотив, він, як я й передбачав, не очевидний. От чому зловмисник почувається в безпеці? От чому він наважився вранці на такий відчайдушний учинок? На позір ні в кого начебто немає підстав бажати маленький нік смерті. Її майно? Дім на околиці? Він відійде кузенові, але чи так уже потрібен йому заставлений, перезаставлений, старий і дуже ветхий будинок? Для нього це навіть не родинне гніздо, адже він, не забувайте, не Баклі. Треба, звісно, зустрітися із цим Чарльзом Вайзом, але така версія здається фантастичною. Далі мадам, нерозлива да подруга з її дивними очима й аурою, Заблудлої Мадони. Ви теж її відчули? злякано запитав я. Як вона може бути до цього причетна назвати у розмові з вами власну подругу брехухою? Як мило, нащо вона вам це сказала? Боїться того, що може розповісти нам нік про щось пов'язане з машиною, а чи просто прикрилася цим? І насправді побоюється чогось іншого. Чи дійсно хтось пошкодив гальма? І якщо так, то хто? І чи відомо їй це? Далі красунчик-блондин містер Лазарус. Як він у це вписується грошовити із тим своїм шикарним авто. Та чи й може він бути хоч якось причетний? Старпом Челленджер. Тут ні до чого, миттю, втрутився я. За це поручуся, справдішній, непідробний джентльмен-британець. Він поза сумнівом і справді отримав те, що ви називаєте гарною школою. На щастя, я іноземець, вільний від таких упереджень і проводжу розслідування без огляду на них. Хоча мушу визнати, мені досить складно пов'язати старпома-челенджера, з такою історією. Я, власне, не бачу, як він може бути замішаний. Звісно, не може, з почуттям мовив я. Поро задумливо подивився на мене. Дивно ви впливаєте на мене, Гастінгсе. У вас до того немає нюху на правду, що мені так і кортить пустити вас по сліду, а самому податися в протилежному напрямку. Ви саме той прекрасний тип людини, Чесної, довірливої, гідної, яка неминуче потрапляє в сіті кожного шахрая. Саме такі, як ви, вкладають заощадження в сумнівні нафтові родовища і наявні тільки на папері золоті копальні. Завдяки сотням вам подібних аферисти й заробляють на хліб насущний. Що ж, займуся, но ну, я цим старпомом-челенджером, ви пробудили в мене підозри. «Люби мій порог, гнівно вигукнув я, – «ви мелите несказані дурниці, людині, яка поблукала цим світом з моє?» «Весь її досвід так і не пішов на користь», – сумно докінчив детектив. «Це неймовірно, але факт. Гадаєте, я досяг би успіху на своєму аргентинському ранчо, якби був тим довірливим дурником, якого ви змалювали?» «Не гнівайтеся, мій друже, ви досягли величезного успіху, і ви, і ваша дружина». «Белла», – сказав я, – «завжди дослухається до моєї думки». «Вона така ж мудра, як і чарівна», – мовив на це Пуаро. «Не будемо, мій друже, сваритися. Дивіться, он де попереду напис «Гараж Мота». Гадаю, це той, про який казала медмазель Баклі». Кілька питань і правда про той інцидент проясниться. Ми з належною поважністю зайшли всередину. І Пуаро, назвавшись, пояснив, що йому рекомендувала це місце Нікбаклі. Поцікавився кількома деталями щодо оренди автомобіля для пообідніх прогулянок. А відтак спритно перевів розмову на пошкодження, які не так давно отримала машина «Мадемуазель». Власник закладу умить зробився балакучим. Це найдивніша річ, яку він будь-коли бачив. І поринув у технічні подробиці. Я, на жаль, із технікою не дружу, а пару підозрюю навіть до мене далеко. Але все ж певні факти проступили з усією очевидністю. Автомобіль пошкодили, і спричинити таку поломку не складно. Це займе всього нічого часу. Ну, от і все, підсумував Поаро, коли ми неквапливо простували пріч. Маленька Нік мала рацію, а багатій мсьєла зараз помилявся. Гастінгсе, друже мій, усе це дуже цікаво. І що ми тепер робитимемо? Зазирнемо на пошту й дамо телеграму, якщо тільки встигнемо. Телеграму? Обнадієно перепитав я. «Так», – замислено підтвердив детектив, – «телеграму». Поштове відділення ще працювало. Порозклав свою телеграму і відправив її, не вдостоївши мене поясненнями щодо змісту. Відчуваючи, що він хоче почути моє запитання, я старанно утримувався від того, щоб його поставити. «Прикро, що завтра неділя». Зауважив мій друг, коли ми поволі поверталися до готелю. І тепер відвідати Мсьєвайза вийде хіба в понеділок уранці. Його можна розшукати і за приватною адресою. Звісно, але саме цього мені вкрай не хотілося б. Я б волів би насамперед отримати у нього професійну консультацію і вже під цим кутом зору складати присуд про нього. Так, задумливо погодився я, гадаю, це було б найкраще. Наприклад, відповідь на одне маленьке запитаннячко могла б важити дуже багато. Якщо сьогодні в день о пів на першому с'є Чарльз Вайс був у своїй конторі, значить не він зробив той постріл у саду готелю Маджестик. А чи не варто нам перевірити алібі? Решти з тієї трійці в готелі. О, це вже значно складніше. Одному з них було досить неважко залишити на кілька хвилин товариство, швиденько вийти крізь якесь із незліченних французьких вікон, у вестибюлі, курильні, вітальні або читальні, хутко проскочити під прикриттям туди, де має проходити дівчина, а далі постріл і поспішний відхід. Мій друже, наразі ми навіть не певні, чи всі дієві особи п'єси вже з'явилися на сцені. Є ж бо ще й церемонна Елен, та її поки що невидимий чоловік. Обоє проживають у домі, і, а звідки нам знати, могли затамувати образу на нашу маленьку мадемуазель, або навіть ті невідомі австралійці зі сторожки. А можуть знайтися й інші, Друзі чи знайомі міс Баклі, яких та немає причини підозрювати, тож ні словом ні про них не згадала. Я, мимоволі, відчуваю, Гастінгси, наче за всім цим щось криється, таке, що поки не випливло на світ божий. Є в мене невеличка підозра, наче міс Баклі не сказала нам усього, що знає. Гадаєте, вона щось приховує? Так. Може, має на думці не вмішувати когось? Поров край енергійно похитав головою. Ні-ні, у цьому сенсі в мене склалося враження, наче вона була з нами цілковито відвертою. Не маю сумніву, що про замахи на своє життя дівчина розповіла нам усе, що знає. Але є ще дещо. Те, що на її думку взагалі ніяк не пов'язане з ними. І я хотів би довідатися, що ж це за дещо таке, бо я з усією скромністю, хай буде сказано, незрівнянно розумніший, ніж крихітка наподоби цієї. Я, Еркюль Пуару, можу вгледіти зв'язок там, де вона не бачить ані найменшого. І це, чого доброго, дасть мені необхідний ключ. «Бо я вам, Гастінгсе, заявляю щиро і смиренно, що наразі, як мовиться у вашої нації моряків, не бачу землі. І доки не вловлю за всім цим проблиско хоч якоїсь причинності, доти і блукатиму в темряві. За цією справою неминуче щось криється, певний фактор, який я не можу вхопити. Що це?» «Запитую я себе без угаву, що це?» «З'ясуєте», – заспокійливо сказав я. «От тільки чи не запізно», – похмуро промовив він. Того вечора в готелі влаштували танці. Нік Баклі вечеряла там із друзями і весело помахала нам на знак привітання. Убрана вона була в яскраво-червону вечірню сукню вільного кроя, шифоновий поділ якої підмітав підлогу, а над вирізом здіймалися білі плечі та шия, увінчені невеликою, темноволосою, зухвало скинутою голівкою. Заворожливе чортеня, кинув я, і який контраст із подругою, еге ж? Фредеріка Райс була в білому. Вона танцювала із млосною, апатичною грацією, яка різнилася зі жвавістю ніг, наче небо й земля. «Вона дуже вродлива», – зненацька зауважив Пуаро. «Хто? Наша Нік?» «Ні, інша. От тільки погана вона чи хороша? А може, просто нещасна?» «Складно сказати. Ця жінка – загадка. Хоча, зрештою, напевне, пуста як людина, але, запевняю вас, друже мій, вона спокусниця. Що ви хочете цим сказати?» Зацікавлено спитав я. Пуару, усміхаючись, похитав головою. «Ви рано чи пізно відчуєте це на собі. Пом'янете моє слово». І невдовзі на мій подив він підвівся. Нік танцювала із Джорджем Челленджером, а Фредеріка і Лазарус щойно зробили перерву і присіли за столик. Відтак кавалер устав і відлучився, лишивши місіс Райс на самоті. Пуаро подався прямо до неї, а я рушив слідом за ним. Мій друг діяв навпростець, без еківоків. Дозволите? Його рука лягла на спинку стільця, а вже замить він спритно опустився на нього. Мені хотілося б побесідувати з вами, доки ваша подруга зайнята танцями. «Слухаю вас», – голос жінки прозвучав сухо і байдуже. Мадам, не знаю, чи вона розповідала вам, але якщо ні, то це зроблю я. Сьогодні на її життя було скоєно замах. Великі сірі очі місяць Райс поповзли на лоба від жаху і подиву, а розширені зіниці чорні кружальця навіть побільшали. Про що ви? Мадмазель Баклі стріляли в саду цього готелю. Жінка раптом посміхнулася поблажливо, жалісливо, недовірливо. «Це ні вам таке сказала?» «Ні, мадам, мені випало бачити це на власні очі. А ось де куля. Він простяг її співрозмовниці, і та трішки сахнулася. Але тоді, тоді виходить, що це не витвір бурхливої уяви мадемуазель, як ви розумієте, за це я ручуся. Є навіть іще дещо. За кілька останніх днів сталася низка вкрай дивних випадків. Ви, певно, чули? А втім, мабуть, ні. Ви ж би приїхали сюди тільки вчора, а вже ж? Вчора, так. А доти, як я зрозумів, гостювали у друзів у Тевістоку. Все правильно. Мені було б цікаво, мадам, почути прізвища тих, у кого ви там зупинялися. І з якої такої причини я повинна вам звітуватися?» Холодно поцікавилася жінка. Поро вмить перетворився на живе втілення невинного здивування. «Тисяча вибачень, мадам, моя поведінка була вкрай безцеремонна. Я просто й сам маю друзів у вістоку. «От і подумав, що ви, мабуть, зустрічали їх там. б'юкене їхнє прізвище». Місіс Райс похитала головою. «Ні, таких не пригадую. Не думаю, що ми могли зустрічатися. Тепер її тон став навіть сердечним. Давайте не будемо про якихось зануд. Розкажіть мені краще про нік. Хто в неї стріляв і чому? Хто, не знаю, поки що» сказав над це мій друг, але я неодмінно довідаюся. Отак, докопаюся, будьте певні. Я ж бо, знаєте, детектив. Мене звуть Еркюль Пуаро. Уславлене ім'я, мадама ж надто люб'язна, аж тут вона повільно протягнула. Чого вам від мене треба? І цим гадаю, здивувала нас обох. На таке запитання ми не чекали. «Я хочу попросити вас, мадам, наглянути за подругою». «Гаразд, це все». Мій друг підвівся, коротко кивнув, і ми повернулися за власний столик. «Поро», – сказав я, – «чи не надто прямолінійно ви дієте?» «Мій друже, а що мені залишається? Трохи, напевне, грубувато». Зате ефективно. Я не можу ризикувати. А так, принаймні, чітко з'ясувалося одне. І що ж? У те вістоку місіс Райс не було. І де ж вона пропадала? А? Ну і нехай, дізнаюся. Відеркюля-пуаро нічого не приховаєш. Дивіться, повернувся красунчик Лазарус. Тепер вона розповідає все йому. «Так, кинув погляд у наш бік, а він розумний, цей супчик. Зауважте, яка форма голови!» «Ех, хотів би я знати, що, – спитав я, – те, що знатиму в понеділок», – додав він неясності. Я лише мовчки поглянув на Пуаро, а той зітхнув. «Куди поділася ваша допитливість, друже, у старі добрі часи?» Бувають такі задоволення, холодно відрізав я, якими вас краще не тішити. Тобто, як от залишати мої запитання без відповіді? Ах, ви ж, про ноза! Ще пак. Ну-ну, сильний мовчун, улюбленець романістів Едвардянської ери, пробурмотів пуаро. Його очі зблиснули колишнім вогником. Незабаром із нашим столиком порівнялася нік. Залишивши партнера, вона підлетіла до нас, наче яскраво оперена пташка. Танцюю на краю погибелі, безтурботно кинула дівчина. Що, мадмозель, нове відчуття? Так, досить приємне. І, махнувши рукою, знову пішла до танця. Краще б вона цього не казала, повільно промовив я, Танцюю на краю погибелі. Не до душі мені такі слова. Сам знаю, бо вони недалекі від істини. Ця крихітка справді сміливіться. Так, у мужності їй не відмовиш. Але зараз, на жаль, не вона їй потрібна. Обережність, а не хоробрість. От що нам не завадило б. Назавтра настала неділя. Ми сиділи на передній терасі готелю, і було вже десь о пів на диванадцяту. Клипуаро раптом звівся на ноги. Ходімо, дружимі, мій, спробуємо поставити невеличкий експеримент. Я впевнився, що всі Лазарус та Мадам Райс вирушили на автомобільну прогулянку, а мадемуазель Баклі поїхала разом із ними. Тож зникли будь-які перешкоди. На шляху до чого? Зараз побачите. Ми спустилися східцями і, перетнувши нешироку смужку трави, вийшли до моря, звідки саме поверталися кілька купальників. Вони проминули нас весело теревенічим. Коли ті пішли, поро подався туди, де на непримітній із заіржавілими завісами хвірточці були виведені напівстертими літерами слова «Дім на околиці». Приватна власність. Людей ніде не було видно, і ми тихенько прошмигнули всередину. А вже за мить дісталися газону перед будівлею, довкола ні душі. Поароний квапом підійшов до краю стрімчака і виглянув за нього, а відтак подався до самого будинку. Французькі вікна, що виходили на веранду, стояли відчинені, і ми потрапили прямісінько у вітальню. Затримуватися там мій друг не став, а відчинивши двері, вислужнув у коридор, де пішов нагору сходами, ну а я тримався за ним. Пройшовши прямо в спальню нік, він сів на краєчок ліжка і, підморгнувши, кивнув мені. Тепер бачите, мій друже, як це просто! Ніхто не помітив, як ми війшли. Ніхто не помітить, як ми підемо. Можна спокійно провернути якийсь трюк, що спав на думку, і нічого не боятися. Скажімо, підтерти шнур, на якому висить картина, так, щоб за кілька годин він неминуче мав лопнути. Ну, а якби хтось випадково таки трапився перед будинком і помітив нашу появу, у нас би знайшлося цілком природне пояснення, якби лише нас тут знали, маючи за друзів дому ви хочете сказати, що якогось незнайомця можна виключити? Саме так, Гастінгсе, за цим стоїть неприблудний вар'ят. Тут треба шукати серед своїх. Він, розвернувшись, вийшов із кімнати. Я подався за ним. Жоден із нас не порушував тиші. Гадаю, обидва занадто стривожилися. І тут, розвертаючись на сходовій клітці, ми раптом спинилися. Назустріч піднімався якийсь чоловік. Той теж застиг. Його обличчя гортала тінь, але поза свідчила про цілковиту розгубленість. Він оговтався перший і гучно, ледь не задерикуватим тоном, спитав. «Що ви в біса тут робите, хотів би я знати?» «Ох, – мовив Поро. ви, певно, мсья Крофт?» Саме так мене звуть. Але що? Чи не побесідувати нам у вітальні? Там, гадаю, буде зручніше. Той присмирнів і, різко розвернувшись, став спускатися, а ми трималися одразу за ним. У вітальні ж щойно зачинилися двері, поаро склав короткий уклін. Дозвольте відрекомендуватися, Еркюль Поаро до ваших послуг. Лице співрозмовника проясніло. «А, – протягнув він, – ви той детектив, читав я про вас. У місцевому Геральді? Га? Ні, ще в Австралії. Ви француз, так? Бельгієць, але це діло десяте. Зі мною мій друг, капітан Гастінгс. Ради знайомство, а все ж у чому річ? Що ви тут робите? Щось не гаразд. Залежить від того, що саме так називати». Австралійський кивнув. «Попри немолодий вік і голомозість, то був приємного вигляду чоловік, який мав прекрасну статуру. Обличчя в нього було важке із з випнутою нижньою щелепою. Я, по думки, назвав його примітивним, але найперше привертала увагу прониклива голубінь очей. «Послухайте сюди», – промовив він, – я зазирнув занести крихіці мій з огірка та кілька помидорів. Той її горе-садівник доброго слова не вартий, лежень яких пошукати. На городі тільки бур'ян і росте. Одне слово – не роба. Ми з жінкою аж піну пускаємо на це дивлячись. Ну і розсудили, що по-сусідському годилось би допомогти, чим можемо. Помідорим нас хоч куди... Нам стільки ні за що не з'їсти, а сусіди мають жити дружно. Скажете, не так? Ну і от зайшов я через вікно, як завжди, виклав овочі з козубка і вже збирався повертати голоблі. Коли чую, зверху чиїсь кроки і чоловічі голоси. Хм, думаю, дивно. Про зломників у цих краях наче не чути, а втім усяке може статися. От і вирішив, «Піду, но краще перевірю, чи все добре. Аж тут ви двоє спускаєтеся сходами. Ну, я трохи і «То ви, – кажете, – славетний детектив. А що все стало?» «Все дуже просто», – сказав Пуаро, посміхаючись. «Недавно мадмоазель стривожила одна нічна пригода. Картина, що висіла над ліжком, раптом упала. Вона вам не розповідала про неї?» Згадувала, а вже ж у сорочці народилася не інакше. От я й пообіцяв принести спеціальний ланцюжок, щоб уберегти її від повторення інциденту. Такого ж, бо не можна допустити, геш. Вона попереджала, що її не буде вдома цього ранку, але сказала, щоб я сміливо заходив і зняв мірку, якої довжини ланцюжок сюди треба. Ось так, все дуже просто і розвів руками з дитячою простодушністю та найчарівнішою усмішкою. Крофт, глибоко зітхнувши, перевів подих. То на цьому, значить, і все? Так, ви даремно злякалися, ми з другом законослухняні громадяни. А це не вас я бачив учора, повільно промовив той. Еге, точно, вчора під вечір, ви проходили повз нашу скромну оселю. О, так. А ви саме працювали в саду і вічливо привіталися, коли ми вас проминали. А тож, ну і ну, то ви той самий Еркюль Пуаро, про якого я стільки чував. Скажіть, містер Пуаро, ви зараз не надто зайняти? Бо коли ні, то я просив би вас завітати до мене, випити вранішню чашечку чаю по-австралійськи і познайомитися з моєю старою». Вона все чисто повичитувала про вас із газет. Це страх, як люб'язно, містер Крофте. Так, ми маємо час і радо скористаємося із запрошення. От і добре. Ви нічого не наплутали з мірками, Гасінгсе? Спитав Пуаро, обернувшись до мене. Я запевнив його, що все точно до шмиги, і ми приєдналися до нового знайомого. Замить з'ясувалося, що той неабиякий балакун. Він розповів нам про свій будинок під Мельбурном, про те, як поневірявся за молоду, про перше знайомство з дружиною, як вони разом терпіли нужду й досягли нарешті успіху, розбагатівши. І зразу ж вирішили побачити світу, повів далі Крофт. Нам завжди хотілося перевідати стару батьківщину, Ну й от, сказано, зроблено, припливаємо в тутешні краї і нумо шукати когось із жінчиної рідні. Вони звідсіля походять, але не знайшли ні душі. Тоді гайнули на континент Париж, Рим, Італійські озера, Флоренція скрізь побували. Там то в Італії ми й потрапили у залізничну аварію. Мою бідолашну стару, добряче пом'яло. От безталанниця, га? Найкращим лікарям її показував, а ті неначе змовились нічого не поробиш, треба час, час і постільний режим. Хребет у неї пошкоджений. Яке нещастя! Лиха доля, що тут скажеш? Ну і от ситуація, а в неї тільки одне бажання лишалося вези мене, каже, сюди. Мовляв, у неї таке відчуття, що якби нам власний куток, щось маленьке, то зразу ж буде зовсім інша справа. Чимало ми занихаєних халуп перебачили, але нарешті поталанило, нападали цю. Затишок, тиша, відлюддя, ні тобі машини не їздять, ні грамофони по сусідству не виють. От я її одразу ж і винайняв. На цих останніх словах ми підійшли до самої сторожки. Агов Луно... луною розлігся гучний голос крофта, на що долинула відповідь Агов, заходьте, запросив нас господар. Двері стояли відчинені, і він, щойно переступивши порога, піднявся коротким прольотом східців у затишну спальню, де на дивані лежала дебела жінка середніх літ і сивим волоссям, і дуже милою усмішкою. «І хто б ти, мамцю, думала перед тобою?» – спитав її чоловік. «Сам Еркюль Пуаро, всесвітньо знаменитий детектив екстра-класу, привів ось, щоб ти потереведала з ним». «Або дай мені, я просто слів не знайду», – вигукнула місіс Крофт, тепло потискаючи моєму другові руку – Читала я про ту історію з...